Hej och välkommen till det här avsnittet av nörd. Hej Anna Hej Anna Är allting bra med dig? Det är jättebra, det är superduper bra skulle jag vilja säga Oj, så fast bra I'm inspired Okej, okay, inspired, berätta mer Jag har varit och sett eh, pressreleasen för en film som heter Only Lovers Left Alive <skratt> Jag menar... Uh. Ja, precis Squeak och shoot, för det är ju en vampyrrulle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 Typ homoerotisk vampyrlitteratur eh, visar sig vara kristen. Tåkigt kristen. Ja, och alla bara, och man bara, men här då har du läst boken. Har du mm. sett beskrivningarna av kyrkorna och hur mycket hennes vampyrer älskar de här stora katolska kyrkorna? För mm, det märks ju väldigt tydligt här, liksom, liksom kristnelementet, det här ljuset i hennes böcker och allting. Där, mm. det, det, det går ju väldigt mycket, och sökandet.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 från många av de här originalmyterna. Och det tycker så. jag är en rätt bra grej, för jag känner så här, mm. så att jag var kristen fram till vampyr och sen så började jag brinna när jag titta på ett kors, det var ju jävligt opraktiskt. Ja, det är så här, tack för den. Ja, vad här. <laughs> jag fick 40 allergier mot kors, och vigvatten som jag inte bad om. Nej, precis. Heppa. Men det är som liksom mm. att de behåller ju så mycket av sin mänskliga natur, och de är inte onda. De är kanske lite grymma, lite mer hänsynslösa. Mm.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 Ja men är jag, jag, jag är faktiskt böjd började hålla med dig för att jag menar det ska man ju se fladdermus visst. Fladdermus är så här de är inte världens mysigaste djur. Jag skulle nog inte vilja ha ett innehus, En fladdermus skulle nog vara olyckligare än jag. om Jag hade en inhemmus men, ja, men det är satan överallt. ja Men det är så här bara, det är satans djur. Nej, det är ett litet nattdjur som tycker om att flyga runt när det i natt. Ah, ja, den är ute på natten, det är satan. Och så såna här grejer med vampyrer. De kan bara besegras förutom vitlök, men det är kors och vigvatten.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 omfamna människan och göra till sitt föreslag att vampiren är hungrig hon mm, mat. mat precis titta där och är det... en bit mat, vi tar den ja precis, visst så gör man det på en bit gör lite sneaky och allt så här gör det lite med många olika namn mm. men mitt mål är fortfarande att jag är hungrig det finns inga andra drivkar det är den här Vi hör ja, precis, att det, liksom, det är att äta eller ätas Ja, precis. Och den var jätteforskning. Den var mycket bättre än vad jag mindre. sen För jag läste den när jag var, var 12-13 där han var. Mm. Och nu läser jag om den igen då. Och den var mycket bättre än vad jag mindre. Och jag blev lite lack faktiskt. För att när man ser... Jag tycker om draklan mm. Men när man ser hur mycket film det är gjort av Dracula-böckerna. Mm. Och så gjorde jag en snabb googling nu på hur många, böcker, hur många film man har gjort om Camilla. Det var... de var så Det var någon slags lesbisk orge.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 de har använts som inspiration, men hon har liksom ingen egen egenstående liksom, franchise vilket jag tycker är jättesynd. Ja, precis. För hon är en skitintressant blir. Det är det faktiskt. men Just det här att man, man får omfamna det enbart Sen är det så att boken, Bram Stoker, alltså boken Dracula av Bram Stoker är mm. helt annorlunda mot filmen. För i filmen så har de verkligen gjort en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 Och han är liksom mm. så, han är, det, är liksom det ligger det i under i tragik, tragiken i bakgrunden som bara ja, omvälver ja. honom. Den här, och liksom, bara så här. Den här krossade kärleken och den här längtan efter sin ja, älskade man tycker du, ju synd där. om honom. Man ja, vill ja, ja. ju faktiskt att han ska vinna. Ja, ja Ja, absolut. Hela tiden så sitter man där och man kommer igen, låt honom vara i fred. Ser ni inte ja. att han är ledsen? Ja, låt dem få ha den här bruden och så kan de få vara ledsna i fred. Och sen så kan de få äta upp världen. Det spelar ingen roll för det Nej, precis. Det är jättefint och det är sorgligt.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 Eh, sina på... spetsade fiender där. Ja, precis. Och det är liksom, han käkade ju vanlig mat som vem som helst, men jag tror att på den tiden och i ett sådant land och så som han var, det är klart att ryktena går liksom, och sen så ja. spande vidare i huvudet på en galen brittisk författare och sen tyckte, ooooh, typ. mm, lite grann. Han borde få så mycket stimpengar för att ha missbrukat hans namn. Uh -huh. Uh -huh. If he was alive ja jag tror, ah. jag tror inte att det finns några så här kvarvarande släktingar som bara Vi vill ha royalty Nej, jag för att han dog i en arvingar Nej, jag tror det också Det kan ha svårt att se hur han kunde få en dejt Ja, det är hela den här pålegrejen i lite avtändande Ska vi få en date med du och jag Levande, ljus, romantisk, matig, skenta, mina spetsade fiender ja. Nej alltså, fin Det finns säkert det de som det, liksom. skulle tända på den Men eh, jag skulle vara lika rädd för henne som för honom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 Eller man var kristna, men... Man, ja, att, ja, men det, det, han, ja, men han slogs ju mot... Jag vet inte om det, ottomanerna. It. Jag tror det var ottomanerna. Ja, så att, det, det kristna elementet är ju väldigt starkt i ursprungligen också. Mm. Jag tänker mig att jag var väldigt att anamma det för att ändå vrida det så att han sålde sin själ. Istället för att han slogs mot... Jag, jag minns inte riktigt, liksom, så det kanske blir helt fel nu i historien jag kommer att mig, men... Jag tror att han i historien slogs mot ottomaner, tillbaka men Jag tror att i... i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 Är Judas i skariot? På riktigt. Det är ju askult. Det är jättehäftigt. Och då får du ett för att då det som de säger att Judas, efter att han har förrått eller så här förrått Jesus, försöker ta sitt eget liv. Mm. Men Gud vägrade släppa in honom i himmelriket så han skickade tillbaka honom till jorden som ordad.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 allt han ville liksom var att bli kvitt från sina skuldkänslor, men han blev nekad tillträde till himlen, mm. eh, till, till paradiset, så att så han blev tillbaka skickad till jorden och, och han tvingas, och, och han blir jag kan tänka mig att det är som en slags ångesttrigger, han blir påminn så fort han ser mig igen så blir han påmind och det är enkelbeterätt, det är in i tok, och ångest. Ja, ja, ja, absolut. Alltså, det är äm... inte konstigt att han är så bitter Nej, och så arg, och att han verkligen äm... inte tål de symbolerna. Så att det, det, är, det är en väldigt intressant så jag, jag ska inte säga hur den slutar. Eh, för det är också såhär... Det är lite fint, men lite quasi, men lite fint, och så vidare. Eh, mm. Men överhuvudtaget... Det är en, det är en film som... Har, när du väl liksom börjar titta på den så känns det som att det här känns som ett stycke plockat mitt ur en film, för att den börjar väldigt apropå ingenting. Mm. Och... Eh,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 Dracula on a fucking spaceship! Den har de jag sett, den är jättedålig! Är det om de hittar någon sån här grej och råkar upp den och så är det Dracula och så är de på ett skepp, och så är, är allting bara väldigt ja. kvasi. Ja, jag gör lite när jag sa att jag har jag, jag, jag, jag, jag sett den. Jag, jag hittade den när jag, när jag på någon sån här suspekt filmbutik. Min dåvarande pojkman köpte hem den. Han skulle se den. Jag såg halva och tänkte vad fasen, det här är ju bara så mycket kränkning mot att Dracula, jag går och lägger mig. Ja, typ.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 gamla klassiska skräckfilmer och skräckhistorier. Mm. Jag tyckte att det var den största skärmen med om att ha liksom en så här, the holy warrior of badassness som går runt och eh, jagar alla abnormaliteter som dyker upp i samhället. Jag tycker att det skulle ha varit otroligt kul att fortsätta på. Men, ja, det är, det är en jättekul spår. Det är liksom typ det roligaste av allting, men nej, nej. nej. Men eh. det finns ju mycket andra saker förutom Dracul också, liksom när det gäller vampyrväg, Så det får vi ju... Vi får ju gott oss åt det istället. Liksom förutom alla ja, publiceringar av En Rise-böcker. Interview with a Vampire. Eh, typ en av de få filmer där jag faktiskt tycker om Tom Cruise och så vidare. Mm. Han, han passar att vara blond och ha huggit under. Ja, han passar överraskande bra. Han gör, han gör den rollen otroligt eh, otroligt mycket rättvisa. Mm. Sen tyckte mm. jag bara att det var lite synd att han inte fick... Eh, Rollen i uppföljaren. Ja. ja. Jag tycker, att, jag tycker att Stuart det är väldigt porträttlik. Det är för sant. Men karisman. Karisma mm. går före porträttlikhet. Mm. Karisma just som går före porträttlikhet. Och sen är ju skillnad för det en, en film som jag tycker är så här. ni la jättemycket krut på soundtracket när ni tog ståren och slängde den i väggen och sen tog ni och upp de få delarna ni fick ut av det. Ja men lite grann sådär där. Mm. bara, oj vi tappade den på vägen, den blev lite dammig oj det saknas kanske någonting här äh, men vi använder det i alla fall, 50 sekunder regeln. Det saknas typ 94% av boken kan ni göra någonting av det här? Ja det kan ni fast det blir inte bra. Nej men det, de kunde väl få in några santar på det i alla fall mm. och Anne Rice ah. fick säkert lägga pengar för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 Det är liksom här, det är det i en riseböckerna, kan inte just Drakula boken nu för nu kan jag inte säga för det var länge sedan jag läste den. Mm. Du vet att det är jag. Men också i liksom de här nutida som har kommit Vampire Diaries här. Då ska man man ska tycka synd om den vampyren för han är ju bara ensam. Ja precis. Han, han, han, han vill väl. Man man vill kunna liksom beskydda och krama om typ. Ja precis, Det är inte lika mycket rovdjur. Nej. Men de kvinnliga vampyrerna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 Men det tror jag definitivt men då, då kommer vi till min lilla eh, så här hat kärleksbokser Twilight. Jag svär inte. Jag svår i kyrkan. Ja, jag har tvungen. Vi är tvungna att ta i det här. Anna. Nu måste du nu måste du ta tag i det här. <snar> it's sparkly. Yeah, it sparkles. Yeah, it's I know. Jate's it burns, I know. So <laughs>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 Vad är det för biologiskt med diamantvampyr? Och jag förstår inte grejen. Nej. Jag kanske är för gammal, men jag, jag förstår inte grejen. Nej, inte jag heller. Men, äh, som... mm. Mm. Nej, men hur? men hur som helst, för där ser man ju väldigt mycket att där har man ju applicerat ett... Där är ju väldigt modern, eller så här, Modern kan man säga, men väldigt heteronormativt att, Men för det manliga vampyren är... Han är ensam, han söker efter någon, man ska tycka synd om honom och... Man känner ju sympati med honom, eller ska känna sympati. Mm.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 det är mer än dagar det är faktiskt en år hon gråter i alla fall om minst filmens för årtid när han väckte den fönstret och här vill jag vill säga så här, det är inget fel att bli ledsen när, när det tar slut nej, nej, jag har också där. varit där men att försöka hoppa ut från en klipp alltså det, det är säger man också här, bara, om jag hoppar ut för en klippan får jag hans uppmärksamhet jag bara, var mm, nej eller så dör du precis eller så dör du och din och så här, om han har gjort slut så kommer han förmodligen komma och rädda dig för att han har gjort slut med dig. Nej, right, precis. Och It happened du... for a reason, you know. Precis. Visstän så var det ju uppenbarligen någon slags skit att på att testa och Edward för att testa. Är ah, gud! gud som så tvätta mig. Ja, precis. Sätta munnen orsh. också. Ja. <laughs> <laughs> ja, men det är liksom det Det finns ju alltså vampyrkaraktärer och kvinnliga är ofta rätt starka, men Twilight är ju det undantaget som är verkligen helt på täcklevjel. Ja, men det är liksom så här att du har inga bra kvinnokaraktärer i den boken.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 för att den är den sämsta av dem. Lite grann. För förut var det liksom så här. Innan Twilight så var det verkligen så här: ja, ah, men jag tycker om vampyrer Och var är uh, drakelan oss förrator. Då kunde folk liksom vara lite så lite och nämna lite grejer. Skulle man råka påstå att man är en vampyrfan nu, mm, är det Team Edward eller Team Jacob och jag bara Prosit. Mm, Ungefär så det här man bara såhär, det, det så här det. Ja, ja, man vill bara liksom lägga ett, liksom ett hexikon i, i knätbom och ja, och läsa på om de här vampyrerna. Twilight är inte vampyrer. Det är något som hittar på myter om glittrar. It's... it's fairies. Mm. Fairies glitter. Do you know how to kill fairies. You walk up Min to them fac... and say... I don't believe in fairies. <fart> nu <noise> <fart noise> <fart noise> måste I? du klappa. Du måste klappa. Okej. Okay. <t Conference> mm, precis. <tack> Sa, Mm -mm. Nej men det är, det är synd för att det finns så mycket bra i vampyrseien. Det är därför jag älskar dem fortfarande och, och så. Här, men tvivlar alltid man vad så. Här, men det, jag, jag vill bara gå så. Här, när jag ser folk på SF kanser och bläddra, då vill jag bara så. Här, jag vill bara gå fram och säga här, här läs de här böckerna. Så att det här är bra vampyrliteratur. Nej precis. Man stoppa det. Stoppa lite En rise och då när och bara. Nej nej nej nej. You don't want that one. You want this one. Ja precis.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 Ja men typ, och sen så... Vampire Diarist, ja. äh, Damon, det, det, det är sexsymboler. Det är det, det har blivit väldigt fint och romantiskt på de vänster. Vilket också är väldigt spännande, för liksom, mm. du har ett rovdjur som vill bita dig i halsen och suga ditt blod. I bästa fall, i värsta fall äta upp det helt och hållet. Ja men lite så här slita dig sönder och samman. Typ. Mm. Och det är lite så här. ja för det är sexigt, eller vad? Jag, jag, jag funderar på det. Alltså det, kan, det, finns så här, det finns så många förklaringar man skulle kunna ta om när man dras till det okända och allt det här, men samtidigt det är det det jävla Det är det absolut. Och frågan är ja. liksom så här: ska man tycka om då det lite såhär bestialiska, dela kroppsvätskor mm.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 Och när man började gå från de här liksom, för liksom, att göra om det här, om vi tar en snygg skådespelare så kan vi få in den här aspekten och då kan vi få in en snygg, kvinnlig skådespelare som är mänskliga alltså att man vred lite så Ja, precis För att det är ju ändå liksom Vampyrer har ju alltid, jag menar om vi tittar på folktron och sånt där, och ändå, så har vampyrer varit rätt så här, erotiska sexvarelser ja, ja, de har ju liksom kunnat locka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 och faktiskt det var okej okay att läsa för Camilla, hade in... Camilla har ingen riktigt klar målgrupp på den det sättet. Det är svårt att få Camilla vampyren till en sexsymbol för hon är en liten flicka. Ja, det kan bli lite creepy där. Det, det är för sig lite creepy. skulle det nog idag bli en väldigt intressant skräckfilm, med tanke på vad att... det hade blivit. Oh, gud. Vad finns det som är mer creepy än När barn är skurkarna? Liksom? Usch, nu börjar jag tänka på skräckfilmer. Ja, det var inte bra. Nej, ja, men det var jätte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 Ja men det är bara att, nu finns ju Twilight, då kan, man steg, då kan man lägga sig på en klippa någonstans uppe i bergen och stek och leka man en diamant. Ja, jo, precis. Eller så kan man ju, vad heter det, kolla på Blade. Oh. Där de, de tog fram någon speciell kräm där, tror jag var första Blade-filmen tror jag det, så tar oh, det är. Och det första, ja. ja. de tar fram mm. någon sån här typ hudkräm så att, som skyddar 100%. Men det är typ, man, klä, man klär in en vampyr i zinkpasta helt enkelt så mm. borde det vara lugnt.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 han söker till sig själv men hittar inte, och jag, jag, det tilltalar mig på man massa mm. Och sen faktiskt jag Drusilla från Buffy, för att hon är sprittsprångande mm. käppgalen. <laughs> ja men, jag, men för första gången så jag bara, åh herregud hon är så galen. Det här är så bra. <laughs> <håh>. Vad har du för tre vampyrer då? Om vi ska gå tillbaka till Andrise så mm. tycker jag faktiskt väldigt mycket om...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 Eh, den yngre sonen hittar ett par polare som är såhär, att de här: typ Ghost Hunters, de älskar serietidningar, de är så här serienöder hela gänget. Och gärna den oh, överna nice. övernaturliga serier de är skräckserier och sådana där saker. Det, det är deras stora intresse. Och eh, sen är det då den äldre sonen som träffar en snygg brud på ett eh, nöjesfält. Och så visar det sig att hon hänger med det här konstiga gänget, då, alltså, som i princip bara är vakna på nätterna, såklart. Ah. Och så börjar så den här brodern att Eh, beblanda sig mer och mer med det här gänget och de är konstiga, de hänger på ett konstigt ställe och såhär, dricker konstiga saker ur konstiga flaskor och så vidare, och sen så börjar oh. hela det här yngre pojkgänget att misstänka att någonting är jäkligt fel men just det här, Kit Sutherlands roll är då en av ledarna för det här ungdomsvampyrgänget som det såklart okay. är, och de är så häftiga och de har sina motorcyklar och de är, åh oh, ja och det, alltså det är så fint och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 det är rätt skärmigt. Och Kitsunderland som motorcykelvampyr är ju värt att se. Det är det definitivt. Jag ska påpeka en väldigt ung Kitsunderland som motorcykelvampyr. Oj, ännu bättre. Definitivt bra. Så att på det stora hela, sjukt bra film. Mm. Så det är mina topp tre. Det är kanon. Sen får Men vi se om det kommer det jag... in en ny som är på topp för dig sen när du får se Only Lovers Left Alive. <skratt> mm, mm, ja, ja.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 Men jag känner, det känns som att vi hade gått igenom vampirmyten nu. Ja, det känns lite sådär också. Mm. Det finns ju hur mycket saker det går igenom som helst. Och långt ja, vi kan kan sitta där i flera timmar till. Men... Ja, ja, definitivt. Men det här är liksom... This is what we feel. Ja, precis. Och vi har lyckats ändå koka ner det rätt bra. Ja, precis. Även fast jag fortfarande inte vet riktigt när jag börjar tycka om vampyrer, men allt det andra är på plats. Ja, precis. Det är jättesvårt. Det, är det enda jag kan riktigt komma ihåg, om man nu ska till gå tillbaka till den frågan... Det är när jag är typ 14 någonting så kommer jag över Dracula-serietidningar. Jag tror att det faktiskt... jag men inte är helt bortkollad i huvudet så är den, tror nästa... Jag vet inte om det är Marvel som gjorde den. Men det fanns... Är det, det är ingen aning. Det var, mm.